Kalap nélkül. Ugyan mihez szólna hozzá a társadalmi félszegségek ostorozója, ha nem a kalap kérdéshez? Minden esetre igyekszem tárgyalagos maradni e korszerű harc két frontja között, a hűvös elfogulatlanság egyrészt jól jön a meleg ellen, másrészt biztosítja számomra mindkét fél rokon szemvét. Tehát kalapot emelek azok előtt, akik ezt a ruhadarabot az emberiség rákfenéjének minősítik, de a nemes kalapos cél hitvallására is esküszöm hajadom főt az Isten szabadega alatt. Bölcsember vagyok én, nem vagyok bolond, hogy véleményem legyen. Mint Arany János mondja, a kalapom cilinder, nem holmi csekéség, ha felteszem magasság, ha leveszem mélység. Ugyanis nem kell a dolgot elhamarkodni. Nem megy az ilyesmi máról olnapra, és nyilvánvaló, hogy a kalapviselés bűnös szenvedélyéről leszokni épp olyan nehéz lesz, mint amilyen nehéz volt hozzászokni. Le kell építeni előbb mindazt az erkölcsi és esztétikai értéket, amit évszázadok raktak a fejünk tetejére, mint valami modern piramist, amit most homoktorlaszba akar folytani a korszellem számunk vihara. Mi lesz a nótákkal, ha a késő utókor fia a pánklikás kalapról szóló elégiát nem fogja tudni méltányolni többé? Hogy fogja megérteni azt a mélységes összefüggést, amit a korvá tesze a kalap pánklikájának a szél által történő huzamos fújdogálása és az ő kedvesének váratlan hűtlensége között megfigyelt? Mi lesz az árvalányhajjal? kérdem a megfelelő minisztériumot. És mi lesz a bokrétával? És mi lesz a bal szememmel? Kérdem Grósz Emil kiváló barátomat, a szemészeti klindika nagyhírű tanárát, ha nem vághatnám rák alapomat a szabadságos kiskönyvvvárása alkalmából. Kérdem a miniszter úr, ő exzellenciáját. Hogy a legnagyobb bajról ne is beszéljek. Még említel is egész óvatosan merem ilyen válságos időkben. Hogy is írjam körül ezt a kényes pontot? A néplélek, mint térképészeti hivatal szeretett hazánk helyét bokrétai minőségben, a megfelelő szélesség és hosszúsági fokok között Isten kalapjának legexponáltabb részén állapította meg. Tette ezt abban a jogosnak látszó feltevésben, hogy a föld szobanforgónak felséges ruházatát kalapgyalánt egészíti ki. Ez a feltevés jogos volt, mert az Isten az embert, elsősorban a magyar embert, saját képére teremtette, már pedig az ember kalapot hord. Mi lesz, ha ez a feltevés megdől? És mi lesz azzal a bizonyos vidéki szatócsal a közismert anekdotából, aki szűzanyja meztelenül ül az elhagyott boltban, kalappal a fején, hogy azt mondja, hát, ha mégis bejön valaki. Mégse végig fejlett volna az a kalap, ami alatt az a kalaptalan ötletnek született. Az egész kérdést tártalannak érzem. Nevetséges. Ha a világ elvetvén hagyományait feje áll, ehhez a művelethez úgy sincs kalapra szüksége. Ha pedig nincs kalapra szüksége, miért áll a fejetetejére?